Avui comença una campanya que es diu Ara és l'hora, perquè sí que és l'hora, i el 9 de novembre ho demostrarem. D'acord? Necessitem el suport de tots vosaltres. I volíem fer un acte festiu, un acte reivindicatiu, però no hem convidat a persones que escriuen des dels despatxos, sinó que a perso persones que treballen des del carrer. Tindrem amb vosaltres l'Enric Casasas i en Lluís Banejam, que ens animaran per seguir amb aquesta feina tan important de cares al, a la consulta. L'Enric Casases és un poeta i traductor, una persona compromesa. La seva biografia diu que és Barcelona però tots sabem que és empordanès i per tant com a empordanès l'hem convidat avui a fer-nos un bombardeig poètic, una mena de celebració, de recuperació del sentit de les paraules que a vegades es va diluint i es van perdent ell ens torna ens les recupera, les paraules que ens pertanyen. I un exemple n'és un fragment d'un seu poema que defineix la llibertat com la llei que és més segura. la veritat bandera que no es jura i el paradís, un bon plat de verdura, amb vosaltres Enric riques asses.! <ríe> Visc a Figueres Es descontrola l'elèctrica Fallen no sé quants canals S'esborra la cinta mètrica Doncs li fots a cops de fals Mouen els peons molt drets saben enrocar la llei Per algun dia d'aquests els farem escar que el rei amb això de si això que volem és legal o és il·legal passa una cosa que és que és aquella pel·lícula de Godard que es deia al final de l'escapada, es deia aquí, que en realitat es diu Abuda suple, és quan ja estàs quasi sense l'è. Que, si la cosa va de veritat, en el moment a voltes pot semblar que la vida sia sols, tallar-se les ungles i ordenar uns papers. Però la vida sempre s'espavila. Un dia o altre la vida s'espavila, treu el nas entre vestidors o es planta al mig del pas i de sobte del darrere d'un moment que ens pot semblar normal als distrets i corrent sortella en veritat i de cop deixa d'existir la policia. i ara perquè per ampliar la cosa diré un poema d'amor ell es veia apassionada menys, escolteu eh? nena et... és un poema d'amor ell es veia apassionada ell s'hi veia apassionat i ella va obrir la tomata i ell hi va posar la sal aquí com que el que demanem és, és tenir veu d'aquest poema que es diu Comprendre la natura sovint diu que la mort regna arreu, però tot el que es veu és viu. Els homes fan esforços per comprendre i el capdavall és el que es viu que es veu. I és que tot el que és viu és veu. en el començament del segle passat, del segle XX la situació de Catalunya explicada per un poeta que es diu Àngel Guimarà mira la, la, una nit mira la muntanya de Montserrat i s'imagina que és un cementiri amb un poc fullet allò que fa com clarós amarada per la lluna muntanya de Montserrat, m'assembles la immensa flama d'un foc follet encantat, foc fullet d'un cementiri que és Catalunya el plegat, on fan de cucs tots els homes i el mort és la llibertat. I un altre d'en Guimarà que va molt bé pel dia d'avui que diu... Bé, va, no va molt bé. era En aquell moment la política s'enfocava empo, així i avui ja l'enfoquem aixà. Volem conquistar l'Espanya i això és desvari d'infants. Ens conquistem-nos nosaltres que prou feina que hi haurà. jo tinc etiqueta d'anarquista pacífic i m'han recriminat com perquè estigui a favor de la independència que, que si estàs contra l'estat per què vols un estat? dic noi, també estic contra la propietat privada però bé tant com clau si la, en el, el món fos tot de col·laboració, cooperació i bon rotllo i no fos de competència i d'aquí pot més tant li faria viuríem nosaltres però aquí a la llei dels números qui no ven no, no compta hòstia, si no tenim una defensa pròpia desapareixerem què fa 10 ja I acabarem un poema de l'Empordanès que és eh, dedicat a ma mare que és d'una casa de l'escala Calvaió Des del Montgrí veig mongó Norfeu No, perdó Des del Montgrí veig mongó Sant Onofre, Canigó, Nurfeu, el Gol, Castelló, la noia de Calvaió. Bé, només volia dir que sí i que sí. gràcies Enric, amb el permís del poeta, ara que tenim la tomata en Lluís hi posarà la sal ell és un exaltador professional una persona que toca peus de terra és un dels fundadors de Salvem l'Empordà però diu que per aconseguir-ho primer s'ha de passar per salvar el país Lluís Benejam Bé, bona nit ens veurem demà a Barcelona, no? Bueno, que aquest any no, és es que no hi vaig, és es que ja estic cansat d'anar a manifestacions. Ei, ens veurem davant a la manifestació de Barcelona, no? Em sembla que aquest any no n'hi no ha a la manifestació. Total, la cosa ja tira endavant, no hi faig pas falta. No crec pas que vingui d'un, els partits ja estan tirant endavant el procés. Ei, ens veurem davant a la manifestació, no? «Bueno, potser no, em fa aprofitarem per anar a la platja...» És que això, el procés, està allargant i ja cansa, no? Ei, anirem demà a la manifestació a Barcelona, no? Sí! I què cridarem? cridarem? pel pacte fiscal? Sí! per un nou estatut d'autonomia? O cridarem per la independència? Sí! Oh Molt bé. A veure, jo crec que, que aquest vespre som molt conscients que és especial som al eh, capvespre del 10 de setembre justament ara fa 300 anys va ser l'últim capvespre de llibertat del nostre poble d'aquí poques hores a quarts de 5 del matí la bateria de canons de l'exèrcit borbònic començarà a tirar bombes i començarà a baixar al final contra la capital del nostre país que és Barcelona després de 13 mesos de setge la ciutat ha estat pràcticament destruïda i la gent ha passat misèria i fam. I malauradament sabem què ve després. Ve 300 anys d'ocupació militar, política i econòmica del nostre país. Ve 300 anys de repressió i d'intentar eliminar la nostra llengua, cultura i nació. Ve 300 anys d'imposició dels seus símbols, com el que hi ha al Balcó, espanyols. Eren 300 anys de càstig, 300 anys d'esperar, 300 anys d'estar al purgatori que és l'estat espanyol. Però ja n'hi ha prou, ara és l'hora, ara és l'hora de tornar a aixecar el cap, ara és l'hora de tornar a mirar el cel, ara és l'hora de somriure i ara és l'hora d'aixecar el punt i cridar libertat i independència! No ens enganyem i no busquem excuses. Que el 9 de novembre els col·legis electorals obrin només depèn de nosaltres. No depèn de cap autorització que ens hagin de fer del govern espanyol. Només depèn de la nostra voluntat que el proper 9 de novembre les urnes siguin on han de ser. És dir, és dins dels col·legis electorals, amb les portes ben obertes, perquè tothom hi pugui votar només depèn de nosaltres i no de cap govern espanyol ni de l'autorització de cap tribunal constitucional que quedi molt clar i sobretot des d'aquí Figueres que no reconeixem el Tribunal Constitucional com a àrbitre d'aquest procés sí. és molt ingenu o és ser pervers pensar que el Tribunal Constitucional pot ser un àrbitre d'aquest procés en tot cas és un àrbitre contrat i un àrbitre corromput pel govern espanyol. La nostra llibertat de votar no pot dependre d'aquest organisme tronat de l'estat espanyol. La llibertat no es demana, la llibertat s'exerceix amb respecte a la resta del món, sense violència, amb seguretat i la convicció que som un poble responsable i madur. I que quedi clar, no volem caure en errors del passat. No volem una transició política. Volem una ruptura total amb l'estat espanyol. Volem una ruptura total amb el règim espanyol que oprimeix els seus ciutadans i les nacions que en formen part. No volem una transició. Volem una revolució democràtica per crear un país nou, més just i més lliure. I això, desenganyem-nos, només depèn de nosaltres. Ningú va dir que seria fàcil i ningú va dir que seria ràpid. I no ens enganyem, encara queda molta, molta i molta feina per fer. Intentem aportar el millor de cadascú en aquest procés. I sobretot, sobretot, mantinguem-nos units. Mantinguem-nos units perquè units som invencibles. Doncs moltes gràcies, resistència i endavant! Gràcies, Lluís. La nit no s'acaba aquí. Quan acabem aquí la fotografia de família que ens farem, després de cantar els segadors, us convidem a continuar la festa a la plaça Catalunya, com cada any hi ha botifarrada, hi ha sardanes, i hi ha marxa de torxes. Ara, els sextets saxofònics... Ens ajudaran a cantar una cançó que ens recorda que encara no tenim les llibertats, que són els saxofònics, i cantarem els segadors junts. I llavors, quan que no ens agrada estar al escenaris, es baixem i cantarem amb vosaltres des d'aquí. I llavors farem una fotografia de tota la gent de la plaça i volem que les entitats que han donat suport a la consulta que se situïn aquí a aquesta primera fila perquè us volem i us necessitem. Gràcies.